تَن حبيبتا الحمد لله من الشيطان في بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله رب العالمين ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا نكرس هذا الجهد والجهود شكرا لله تعالى salavat i selam na našeg poslaninka Allahu aminjenika Mohameda sallabahu ta'ala aleyhi wa sallam i na svojni koji slijedi pravi pude sudnjega dana. Kao što smo najavli prošli put već raz ćemo započeti govor o poglavljima i počet ćemo sa poglavljem o lijepom ponašanju ili edebu. Nači riječ edeb koristi se, to je arapska riječ, koristi se drugim jezicima, pa čak i u našem jeziku a označava lijepo ponašanje. Kad kažemo za nekog da je debli, znači da je odgojem, da se lijepo ponaša. U islamu postoje znači, adabi, postoje pravila ponašanja u svim prilikama, odnosno to je jedno učitivo ponašanje ili, ili islamski bontun i etika. Tako su to nazvali i naslovili jeli, islamski učenjaci napisali su mnoga dijela na ovu temati, islamski adabi ili islamski bonzari. Čitada dijela su nastali na ovu tematiku i mnogi muhadisi, učenjac hadisa su svojim zbirkama ili utemljili i postavili poglaga o Edebu, Kitabu Edebu. Kao što je rekli smo i Buharima, Buharija je li napisao knjigu El Edebu Mufre. Što ga je tekako bitno poznavati svoje pravdine, iako je autor, odnosno... Amuneli el-Obed naveo samo neke adabe. U skraćenoj izvici musimo Sahihah, postojim i mnogi drugi eril adabi koji su vezan vezani za sve segmente ljudskog života. Nema ni segmenta ljudskog života, pa čak i onaj sitnijih adare postoje, postoje islamska pravila ponašanja koja su uglavnom da mnoga od tih ponašanja su i tih pravila su pohvalna, odnosno preporučena. Mada imamo tu nekih pravi, neki pravila koja su u stvari obavezna među adabima. Zato neki adabi mogu biti vađib, odnosno mogu biti obavezar, a neki mogu biti mustehar. Uglavnom kažem adabi su ono što je pohvalno i što je mustehar. Islamsko ponašanje, odnosno islamski bontun, je ono što krasi čovjeka. To je produkt ljudskog imana i odbija njegove duše. Jer a, jedno je imati informaciju, odnosno steći znanje o islamu. Čak i naučiti Allahove riječi, Kur'an, i dio Kur'ana, i naučiti hadise poslanika ili svata oslama. To je jedno. A drugo je to ugraditi u svoj duš, to jest okititi svoj duš u tim osobinama i takvim ponašanjem. To je nešto drugo i to je ono što se tražuje islamu. To je ono što se traži u islamu, taj karakter, taj narav, jer to je ono što je krasno samo poslanika Nisalatu Vsram, da je Allah hvali, kaže, i rešanu u hvali i je jer tijesi zaista najljepši narav. Najljepši narav. I kao kaže poslanika Nisalatu Vsram, i u hadis ima u srbi određene slabosti, kaže uh, roditelji ništa bolje ne mogu ostaviti svoje djece od vijekog edebata, od Zato se odgoj Edep koristi i ovaj, ovaj liječ Edep se koristi u značin odgojena. Čovjek može biti odgajan od strane svojih roditelja i da a može biti odgajan, to je uglavnom tako, od strani svojih roditelja. Zato je tekako bitno da se čovjek okiti islamskim adabima u svim prilikama. Mi ne znamo, nažalost, dosta toga od tih islamskih adaba, iako mislimo da znamo, ne znam čovjek u kući svoje, kad izlazi u, ovaj, u, kada jede, kada se susreće s ljudima, kad nekog zjare, mi smo govoriti o nekim timadabima, na predavanjima, kada kupuje u popradi, pošte, a dabi. Pošte je nisu obavezne, ali su i tako preporučene i ovaj te ta pravila ponašanja krase čovjeka. To je niti ki slika je jednog muslimana. Nije samo da se držimo onih farst, pa ne smiješ upit, nemoj ukras, nemoj je li zulum učinit. Ne. Muslimana to su samo najglavnije to su glavni stubovi naše vjere. Međutim je neke stvari koje krase čovjeka, a to da. Zato ćemo večeras početi s njima i prvi, jeli, prvi naslovje, je prvi naslov je poslanikov ali sila tvsana riječi, divajte moje ime, ali ne dajte moj nadimak. Znači prvo Prvi hadisi govori o nadjevanju imena. To je jedna široka tema. Nećemo ovaj uopće i do njoj, ali ćemo spomenuti ono što je najvažnije. Nadjevanje imena to je obaveza roditelja. Obaveza roditelja, svoje djece da nadju ime, sedmi dan po rođenju, to je sunet. Da mu nadju lijepo ime, lijepog značenja. Ukratko je da kažem da je to od islamskih adaba pri nadjevanju imena. Čak islamski učinjaci spominju da je lijepo dati ime i djetetu koji se, rodi, koji se rodi mrtvo, dati mu ime ova, nakon rođenja koji je koji mrtvo i kopati. ime. <gles> Poslanih kredim srata u srani u hadisu, a koji premsa Janesara del kaže neki čovjek je na Bekiji pozvao drugog i rekao Ebul Kasime, to jest otac Kasimov, Pa mu, se, pa mu se lavo poslanika aliehi sallat osiramo krenuo. Čovjek je rekao lavo poslaniće, nisam mislio na tebe, nego sam pozvao tog i tog. Na to je lavo poslanika aliehi sallat, sam vam rekao, nadjevajte moje ime, ali ne, da, ne dajte moj nadimak. Kodara pa je poznato, ovaj, poznato je davanje nadimaka, ebu lakasim, ebu abdullar, ebu ovaj, znači otac tog i tog, koji je dobija po svom prvom muškovom djetetu to je kod arapa ili ovaj običaj kod nas to nije osim kažem posljednje vrijeme naravno ovaj dolaskom arapa rata i ovaj ovdje borava arapa i upoznavanje sa ovim propisima e, do da su da neki muslimani daju sebi te sedmnadinke što je ovaj i teme da može čovjek sebi imati dati na da se zove Abu Ahmed, Abu Muhammed taqodali. Stim, tim, da kao što vidimo u ovom hadisu da je Poslanik alejhi sallatu vessel rekao nadjevajte moje ime, to možete dati neko ime Muhammed ili Ahmed, ali ne dajite moj nadimak kebab kasi. I drugi hadis govori o nadijevanju Poslaniku alejhi sallatu vessel na imena. Kasnije ćemo objasniti ovo pitanje, da li je to zabranjeno, pokuđeno i tako dalje. Kaže, na djevanje poslanikova, imena je Muhammed. Džabr ibn Abdullah, radi Allaho je rekao, jednom od nas rođeni sin, dao ime Muhammed. Njegovi su mu rekli, nećemo ti dozvoliti da daš ime djetetu po imenu Allahog poslanika. Uprtio je na lijeđe svoje djete i došao s njim kod poslanika alaihissalatu wasalam i rekao Allaho poslaniće dobio sam sina pa sam mu dao ime Muhammed ali su mi moji sunarodnjaci rekli nećemo ti dozvoliti da nadješ djetetu ime Allaho poslanika alaihissalatu wasalam Allaho poslanika alaihissalatu wasalam i rekao nadjevajte moje ime ali se ne nazivate moj nadjevkom ja sam samo kasim koji vam pravedno dijeli E sad ovo pitanje da li je dozvoljeno veliku. Mazda kaže mi tu kod nas običaj da daju ljudi sebi tebu vlasi, može, dati ime, može dati ime da time, može da time dietetu kasi. Na e sad i pitanje smije li se on zvati jebulasi, smije li za sebe kaz da je on otac jebulasmog. E da vidimo šta istranski učinjaci o tome kažu. E, Pri svega ko što različita mišljenja po ovom pitanju nekoliko mišljenja, mi ćemo najviše samo najvažnije. Ajmo ja iako ima 6 7, kažu Šafija, imam Šafija, je stava i Zahirije, ili pripadnik Zahirijskog mezheba, da nikome nije dozvoljeno da uzima nadima Abdul Kasim, bez obzira zvao se on Muhammed, Ahmed ili imao neko drugo ime. To je prvo mišljenje. Je l naj najeli strožije. Bez obzira kako se zvao, nije dozvoljeno da se zove Abdul Kasim, da uzima taj nadima Drugo mišljenje da ova zabrana koja se spominje, ova dva hadisa i posljedno ovom prvom, da je ona derogirana, da je dokinuta. To jest da je važno određeno vrijeme da je kasnije dokinuta. Kaže zato je dozvoljeno uzimati ovaj nadmah bez obzira zvalo se neko Ahmed, Muhammed ili nosio neko drugo ime. I ovo mišljenje zastupa većina islamskih učenjaka, ulemi, fakiha, odnosno pravnika i, i večina el selefonu učenjaka učunjak prve da je ovo derogirano dokumento i da je dozvoljeno I kažu bilo je poznato opće poznato da su još neki među ashabima i u prvim generacijama muslimana da su se da su davali sebi ovaj nadimak kadul kalasin da su se zvali imam i vjeri je je poznat islamski kaže nije derogirano da ovo nije derogirano ni dotaknuto i zabrana i i stoji, ali ne znači da je to haram. Ova zabrana ne znači da je nadjevanje takvog nadinka haram, nego tu nije lijepo. I ovo mišljenje je, li, je ovaj, onako prihvatljivo i temeljeno, jer zašto je poslanika nekada je srata, to sam zabranio, da, da drugi uzmeju njegov nadmak, Ebu Kasim, jer ljudi se tada više zvali nadimce, nisu se zvali Abdullah, Mohamed, nego Ebu Ibrahim, Ebu Ibn Ebu Abdullah, Ebu Klasim, pa je kaže to često znalo, je li, da kaže ga uznamiravati ko sam, li, sam mislio da njega zovu, ustano njega zovu, pa ga je to uznamiravalo i to je razlog zabrani, što znači da nije li u svakom slučaju dati ime Muhammed i Azmed dozvoljeno bez ikakvog razilaženja, mada ima nekih mišljenja. Je li iznimnih mišljenja koja nisu temljena, čak nije dozvoljeno da ime Muhammed posle nikoho ime, jer kao ovaj, to ime je časno, ime ne može ga svak nositi. Jer ga znaju ga nositi i, i veliki griješnici, pa čak i otpadnici, nevijednici, tako i mi. Ovo mišljenje je mada ima osnove u našim uvjetima. Nose ime Muhammed, a daleko je, je od Muhammeda, od Ahmeda, od Islana. Sljedeći hadis govori nam jeli, o tome da, je uzviš, da su uzvješeno na Lahu najdrža imena Abdullah i Abdurrahman. Abdullah i Abdurrahman. Kaže Ibn Amradi, Allah u prenosi da je Lahu poslani kada je sr.a. rekao uzvješeno na Lahu najdrža vaše imena su Abdullah i Abdurrahman. E ovaj hadis e, dovoljene je da nas potekne, da nadimo svoje djecojene. Abdullah i Abdurrahman. I sljedeći hadis govori je li o tome, o nadjevanju davanje nad rođenju četu imena Abdurrahman. Džabr ibn Abdullah radi Olam je rekao, Nekom našem čovjeku se je rodio sin, pa mu je dao ime Qasim. To je što smo rekli. Znači, za gremem poslanika Elisalat Vesona je automatski, on bi se zvalo, imao bi nadimak Ebul Qasim, otec Qasim. Rekli smo, mi te nećemo zvati Ebul Qasimom, niti ćemo ti priužiti tu radost. Čovjek je otišao do poslanika i rekao selatu Vesam, spomenu mu šta se desilo. A poslanik Ali selatu Vesam je rekao: "Daj svom <coughs> sinu ime Abdulrahman." Abdulrahman. Ja. Zašto znači su ova dva imena Allah najdraža? Zato što prije svega, kako kažu islamski učenjaci, ovo o, ime Abdullah znači Allahov rob. Abdulrahman rob milosti Boga. Znači Rahman Allahovo ime koje samo njemu svojstveno i Allah je, jeli, da kažem ono uglavnom Allaho ime i zato su ova imena časna odnosno odabrana i najdraža Allahu wa jer razlog je jeli, što sadrže Allahu ime i svojstvo Allah je Allahu ime, Ar-Rahman je njegov ime i njegov svojstvo Ar-Rahman znači onaj koji će biti milostiv samo prema vijenicima na sudnjem danu Učimo u bismili i u fatihi. Alhamdulillahi rabbil alameen. ar rahim ar je znači onaj... Bio znači. ar je onaj koji je, koj je milostiv prema svima. Ar-Rahman je onaj koji je prema svima. Čak i prema nevjernicima. Dok je Ar-Rahim onaj koji je samo prema vjernicima. Odnosno, tiče milosti na. dana. Rahmetullahi ve berekatuhu za sve živo i nebesko novobesvjet. Dob Arrahim ta posebno posebna, posebna milost koja će mi tu kazana ukazana samo vjernicima rasulima. Значи znači, to je prvi razlog dati nazvati čovjeka rob milo, rob Allaha to je častno. I taj imena je kažem Nem trebao svako nositi. Mada bilo je vrijeme posla nikada je izvrata. To je sam onih koji su nosili ima Abdullah. Abdullah im sebe. Znamo koji je li taj bio. Jevri. E, onda su mnogi e, sa imenom Abdurrahman među mušicima koji su ovaj, ima takve imena. E, dru, drugi razlog je što čovjek daje sebe ime rob ili abd. A u stvarni on je Mi smo samo Allaho i robovi i kroz ovo imena djevanja, ovog imena mi u stvari želimo pokazati svoju pripadnost da smo Allaho robovi i to realizirati u svom životu. Taj probudijet, odnosno to ovaj robovanje Allaho želimo realizirati u svome životu. I biti rob Allaho nije poniženje, biti rob ljudski jeste rob onog sultana ili obu. To je poniženje za čevjeke, to je niži status rob. Međutim, međutim Allahov biti Allahov rob je status iznad čovjeka, iznad insana. insani je svako, ali Abdullah, Allahov rob nije svakko, u smislu pokolnosti poslušnosti. Zato je časno biti Allahov rob. Jer i sam poslannik ali i salat v.s. kaže u šehadetu se navodi, ili u šehaditu stoji, aša je da na mohammedan abduh u rasul svetočinda Muhammed alejselam prvo njemu je rob poslanik jer taj je ugodije robovanja lagoj na prvom mjestu i u suri el al istra Allah spomine kada je uzdigao poslanik ali svatio u, u noći strana rađa. subhanallazi asra bi abdihi khalina konaj koji je je li u noći uzdigao svoga roba znači ne željela ponistiti time što ga naziva robom nego Želi ga uzvijesti i počastiti tim manju. Jer zaista je čast biti Allahom, istinsko Allaho. je Zato s ova imena, Allahom najdraža. Kažu Islana skručenjaci da tome tim imenima jeli, ovaj, mogu se predodati analogno. I druga imena koja obuhvate Allahova Allaho imena i svojstva. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurmeđid i osta. Dobro. Sredjeći hadis govori o davanju nam rodinče primena Kuba, milovanju djeteta i učenju dovezanika. Ovo Ibn Zubeir i Fatima kćerka mudra Ibn Zubeira su rekli Esma Ebu Bekrova kćerka je krenula da učini hijžru kada je zanijela Abdullaha Ibn Zubeira. Kada je došla do mjesta Kuba rodila je Abdullaha. Kada ga je rodila, otišla je s njim do Allahu poslanika, wasalam, da mu uradi tahni, a to smo goreli prošli put, ono, što bi je običajno malo izvači hurmu i da time namože i betretu usta. Kada je došao Allahu poslanika, bi je uzeo od nje i stavio ga na svoje krilo, zatražio jednu hurmu. A Iša je rekla, traži smo je čitav sahad, dok i nismo naš. Ni hurmi nisu imali. <tose> Sa žvakoy posanika alejsa tüsran, a potom je iscjedio njegova usta. Prvo što je ušlo u njegov stomak bila je el lavu lauko sanika alejsa A je lu tome i bereket. Esme je rekla lavu sanika alejsa tüsran da je a potom pomilovao, prociuo mu do i dao mu ime Abdulah. Kada je napunio 7 ili 8 godina, džubira delo anbumu je naredio da ode i poda lauko sanika i dadne mu prisegu, to jest zakvet kada je posanik ali sada tu sam dao kakmo prilazi nasmijeo se i prihvatio njegovu prisutnost nasmijeo se jer bilo bio dijete od godina i sjetio se ali prvi trenutak kada je kada je rođen i kada moj posanik ali sada sam dao ime znači on mu je dao ime pa što hani govori prije svega o nadevanju paaj ovaj, nadevanju mu Abdullah i potvrđuje ovaj prethodni hadis da je to ime najdražaj lagoje treba radijevati i govori o tim običajima da kada nam od običaju tahnika ovog koristenja izvakane gurme da da se malo nakvasi djetetu u usta ili da, da okusi te slasti kod mi. I govori o dobi koju treba provučiti bilo svome djetetu ili kada nam rekli da nese prvi put djete lijepo je znači o dedebaje da provučimo dovu kada prvi put vidimo to djete da ga pomilujemo i da mu zaželimo, ili i svaki hajt na oba svijeta. Enes ime malika, je Allah utraha ranu, je rekao, sin je bio bolestan. Kada je Boutal haošao od kuće, sin mu je izdala, umro. Kada se vratio, pitao je, šta mi je sa sinom, pitao je svoje žene. Umu Sulein, jel i poznata shabika, je rekla, mir nije nego što je bilo. Nije mu slagao ništa. Nije mu htjela kazati da je umro. Nije htjela da ga razočara Nego je da kažem, ovaj, rekla reklamo istinu, a i sakrila mu istinu. Midniji nego što je bio. Servijala mu večeru, pa je večerao. Zatim joj je prišao, kao što muč prilazi ženi, kada je udovoljio svoje potrebe, u muslimi je rekla, ukopajte dijete. Znači, nakon toga ona ga obavijesila, ima poznata priča, je o ovom događaju, u, ovaj, u govoru o o shabima, i gdje govori o ovom događaju detalje. Kada je Butalha ujutro ustalo, otišao je Allahom poslaniku alihi sallam i spričao mu šta se desilo, poslanik ga je upitao jesta li sinoć, prilazili jedno drugom, rekao jesmo. Poslanik alihi sallam i rekao Allah moj, prospi na njih svoj bereket, to je svoj blagost. Žena mu je nakon toga rodila sina. Ebu Talha mi je rekao, odnesi ga poslaniku alijih sr.a. Sala. Ponio sam ga poslaniku, sallallahu alayhi sallam, sa njim su bile poslane hurme. Kada sam došao kod poslanika alijih sr.a. Sala, on ga je uzeo i pitao, ima li šta sa njim? Reklo su, imaju hurme. Uzeo je hurme i žvakovi, a zatim to je cijedio u uste djetetu, to isto radio mu tahnik i dao mu ime Abdullah. I ovaj hadis govori, jel, u istom slučaju, mada i ovaj hadis ima druge koristi, Uh, tog lijepog odnusa među supružnicima. Slednjeći hadis govori na djevanju mena lavoj poslanika i dobrih ljudi. U giri ono je mi šovog rekao, kada sam došao u Neđran, pitali su me vi čitate u Koranu ja uh te halune o oh halunula sestro, a Musa je bio prije i toliko i toliko vremena. Ovaj ajto potpuno se glasi hej ti koja u čednosti ličiš halunom. Otac stini nije bio nevaljao, animati tvoja nije bila nevaljalica. Šura Berin. Kaže kada sam se vratio u Lavo posanika, restauratori su on pitao sam ga otme pa i pam je rekao oni su nadjevali imena posanika i dobrih ljudi koji su bili prije njih. Načini narodio prije Muhammed, a, a, imali su sledbenici priješnjih posanika, prije Muhameda alejselat, smo imali običaj da nadjevaju imena Lavo i posanika, jer i dobrih, pobožni, čestih ljudi. I to je ostalo i doda danas i tako i treba, i to spadaju islamski edep, jer islamska pravila ponašanja prilikom nadjevanja imena treba davati, između ostalog, pored, za mušku djecu, pored imena do Rahmana, Dula i sličnih imena, jeli, treba davati imena Allahu i poslanika. Nama je u Koranu se spominje 25, u nekim predajama, u hadisima spominju se imena drugih vjerodjesnika, I sve što je potvrđeno, odnosno s, za sva imena koja su potvrđena, da su imena vjerovjesnika poslanika, lepo imaju davati svoj djeci. Ibrahim, Ismaj, Ishaj, Davu, Suleman, Ust, sve što lijepo imena, i ovaj, trebamo i davati svoj djeci. Nažalost, oni koji su svjesni svoje vjerine i koji su potpuno predani lavu, oni pazi i vodi brigu o tom. Međutim, oni koji su zadivljeni, da kažem, ili začarani drugim običajima, tuđim običajima i kulturama, ne vodi brigu. Čak što više njemu je samota dati ime, liš, staromodno ime, gdje što mu dati ime Justo? Gdje što mu dati ime ovaj, Ibrahim? To je staromodne imena. onda se nadjevoje imena. Kažem, to je kod ljudi koji su malo ovaj, svoju vjeru zapostavili i više se divi zapadnu i zapadnim običajima i modelu životne, nego i Kažem, imamo dosta ovaj, labi poslanika, i njihove imena možemo nadjevati, i česti ljudi, posebno, generacija shaba, generacija tabina ili kasnije generacije koji su bili poznati po, po svom znanju, čestitosti, skromnosti tako itd. Zašto davati ta imena? Jer treba davati radi bereketa, radi blagoslova, što to ime nosi određeni blagoslov. I to može ostati traga na navorođeniči. Ako mu daš ime Abdulla, Abdu ako mu daš ime Jus, Sulejma, to može ostati traga. I dok je djete malo u a mora posebno kasnije kada odraste, pa sazna zašto mu otec dao to imao. I upozna se sa životnom biografijom tog valikana, poslanika ili pobožnjaka. To može svakako ostaviti traga na to djete. I bit će mu da nosi ime da se zove Yusuf a ovaj, propalca. Ili da nosi ime Muhammed ili Abdullah, a propalca. To bi trebalo tako biti, mada mnoga pravila ne dvaže iz naše opnosti. Davanje imena sljedeći hadis, davanje novorođenčetu imena Ibrahim. Isto znači ime usanikal, slat vesela, oni u temeljte terhida u temeljte ona je koja sagradio odnosno oni obnovite terhida i temeljte Kabe. Ebu Musa radijallahu anhu je rekao moja supruga rodna je sina pa sam ga donio poslaniku ali i salatu veselam dao mu ime Ibrahim i radio mu tahnik jednom kod moga. Vidimo da je poslanik ali i salatu veselam imao stalno praksu i običaj da radi tahnik. I to su do, donosli su djecu maksuz poslaniku ali i salatu veselam redbe rekete blagoslova. Da mu da ime i da on udali tahnik. To jest da on svojim plemenitim časnim ali, usta, ustima da tu izmekšati u bolnicu i da onda dadne detektu radi blago svoje bebe. U ovom vremenu je ovaj to mogu raditi roditelji ili ako misle da ima neko ko zaslužuje da to uradi detektu, ovaj da da odnese dijete do tog detetosu. Dam je na rođeniče to imena Elmunder. Sehr libni saade rekao kada rođen je Elmunder in Abu Said radiyallahu anhu wa sallam alahu posanika alehissalam. Poslanik ga je stavio na svoje stegno, Ebu sede sjedio pa je poslanik Ali Hissalat na trenutak nešto drugog privuklo pažnje. Ebu Sejde je naredio da se djete skloni od njega. Odnijeli su ga sa stegna Laha od i Ali Hissalat Veseram. se poslanik Ali Hissalat Veseram usvrno upitao je gdje je djete, Ebu Sejde je rekao odnijeli smo ga Laha u poslanicu. Pitao je kako se zove. Rekao je tako i tako, lao poslaniče, rekao je neko ime koje jeli, prenosac nije spomenuo, rekao je ne, to jest nemojte ga tako zvati, ne dajte mu to ime. Daj mu, ime, daj mu ime El Mundir, tale ga je nazvo El Mundiru. El Mundir je onaj koji upozorava, opominjač. Ova Hadisam govori o, o značenju imena, da je dati djetetu neko ime lijepog značenja, častnog značenja, A opominjač je onaj koji pominje i nadal. Na, na zlo, ukazuje na dobro i odvrćao zla, to je svakako časno. Zamjena imena za ljepši. Ibn Omer Radjel Anu prenosi da je Omer Radjel Anu imao koja se zvala Asija, pa je lao poslanika, to se nazvao Džemila. Asija znači griješnica, a Džemila je potica. Zato to je jedno pravilo da moramo otpriti o značenju imena. Ljudi, nažalost, daju imena, djeci ću o značenje samo da ne znaju, nego ne znaju da su pokuđena o Ime Berra promijenio je u Džuvejdiya. Ibn Abbas Radel Laptaran je rekao Džuvejdiya se zvala Berra. Paju je Allaho poslanika alihi srlata Vosona promijenio ime i nazvao je Đuvedija jer je prezirao da kaže otišao kod Berrej. Beraz znači čestita Bogobojastu. Sto ga nije bilo taj izraz. Kaže, kada s druge strane mi ne znamo što je u tuđim srcima. Ako ona ku čini dobročinstvo. E, kažu da to može uticati negativno na osobu, ako mu date neko ime dobročinkte. Postaće. Komdate ime same, postaješ. Što im da mu date ime fine, onakve kanje. Može uticati negativno zato što može iznad tog Da čovjek, onaj, ili ako da to može biti samo hvala, da se čovjek hvali sam svojim imenom. U slavnijek ali imao je običaj da mijenja imena ljudima. To nije tada bilo procedure, ono, zahtjev tvoj matičaništi. Ti zoveš Mehu, nisu mi Mehu, sada si Abdullah. I gotovo, svi te Abdullah. Znači se to malo ovaj, drugačije. Mi možemo ne zvanječno pre, ovaj, prediti ime ili zamijeniti ime, ali u ovaj, tamo u to ide malo teže. U svakom slučaju može se i nezvanično dati nekome ime, zove se nekako neprekladno, nekriremno, tim pa jaš nisi, ne zove se tako si sad Abdullah, i sad Abdurahman, tako da On može nositi neko ime na papiru, da se ono ime po kojim je poznatim, kojim ovaj, ljudi znaju, to, to je važeće ime. To je njegovo važeće ime, posebno to ime, ako, ako to nime boli i ako mu je nadržaj, to ime treba ga zvati takim imenom. Kaže drugoj Berle, to iz drugoj osobi koja se zvala Berla, je promijenio ime u Zejneb. Kaže Muhammed ibn Amr ibn Atta i rekao dao sam kćerki ime Berla, pa mi je Zejneb. Abu Selamin kćerka rekao Allahu poslaniku i Salat vesselam je zabranio da se nadjeva to ime. Ja sam se zvala Berla, pa je Allahu poslaniku i Salat vesselam rekao nemojte sami sebe hvaliti. E, to je razlog zabrane. Nemojte sam sebe hvaliti, jer Allah najviše zna ko je od vas bogobojazan iz koje čestite. Pitali su kako ćemo i dati ime, rekao je daj to ime za Jovo je razlog. Zato sva ona imena koja u sebi sadrža je neku samohvalu čovjek, u značenju da čovjek česti pobožan ovaj, pokuđeno i negativati. Ni zabranjeno, ali pokuđeno. I na taju hadis o nazivanju grođa kera odnosno plemenitosti. Ovaj autor je ovdje spomenuo grože koji se pravi vino jednopravno. U hadisu se spomenuje el keren ili keren što znači nešto plemen, nešto časno. Kaže, evo, reira del arbu prenosi da lao poslanika neka nitko od vas ne rekne za grože da je keren, keren je čovjek posliman. Ne smijemo i nije lepo davati nečemu što je gdje časno ime. To je običaj. I to je šeitanski metod zavođenja. Oni koji zavode ljude i navode na zlo, haramima daju privlačne imena. Haramima prije svega opuhova. Postoje različita vrsta vina. Prije dok sam desili sastavljeno, mola sam na internetu da vidim imena vina, potražbe. Svakakvi imena. Svakakvi imena imate na... na I na igrejskom jeziku na francuskom, španskom je to najpoznatija vino u svijetu i novim na našim jezicima odda i ljudi daju časna imena. Časna imena što je zabranjeno. Ne možemo jel, dati haramu ovaj časno ime, plemenito ime, rajsko, piče i ostalo, je Kako to nazive i hoće da privuku, da privuku ljude jer nekada i samo ime može da utječe na svijest čovjeka, na svijest čovjeka kada hoćete nekoga jele da prevarite da ovaj zavedite dadnete privlačno ime to mjeli. Što mi hoćete da ga zavedete kao što i bili Israjel to je metoda Ti bili suaj koji danas znam dana koristi ljudi kada je navodio Adama na ono drvo odnosno plod. nije rekao hodi uzmi ovaj plod ukusani jer je znao Adim je znao da je, da je haram da mu je to zabranjeno a on šta je rekao hoćeš li da te uputim na drvo neprolazne vlasti na drvo vječnosti i neprolazne vlasti ala shajarat alkhuld la yablak drvo vječnosti i neprolazne vlasti privlači Češ nešto vječno hoćeš piće rajsko piće hoćeš li potrepči u grbo cišlo ono svesto imena koja je li ljudi daju da bi privukli i to utiče posebno na ljude koji nemaju vjeru. Može da napišu na njoj rakija zvuči grubo jel? ja. I da se on napisao vino. A što im kad napiše kad, kad je datno lijepo ime to još dodatno privlači i poziva neki. Tako isto ne samo za vino. I za drugi ovaj ne možemo cuki dati ime neko plemenito i časno ma čovjek cuku i da mu neko ime koji ne zaslužuje. Ili ovaj vidio sam jednu logo da da puštate za cuku neko je napravio ofarboje napisao UN Verenigde je nacije. Ili dadne ime, ovaj, cuku, I da dajeme ime onaj s cuke da ime kažo da ga Dobro, u svakom slučaju ovo ovim spomjenisom završili. Imamo na kraju njeg samo rezime o zabranjenim pokuđenim benima. Osveka pravila koji se treba održati, odnosno koja trebamo znati da da principe znamo šta ne smijemo nadjevati ili šta je pokuđeno. A ves ukazali šta je smijemo i šta nije. Nađemo kod nas to malo što spremam što uspomenjem, kod nas ljudi ne znaju običan svijet koji je koji je da kažem doživio jedan uh, duševni poraz pred zapadom svoje ne zna i i onda sve što dođe se zapravo je to primatno. I onda nadijevaju musulman, znači po rijeku musulmana, nadijevaju svakakva imena Mija, Tija, Tea, Lea, miše ne znaš Odakle su iz to izvukli. I onda kad vidiš ti misliš da je neko nemusulman kad vidiš roditelji, roditelji musulman ova roditelja musulmana a ona se zove Nikakote. Što se tiče jeli, zabranjenih pokuđenih imena, pravila su Da, prvo da ime ona zabranjeno ime znači ono koje znači robovanje nekom drugom mimo Allaha recimo da, da se radi Abdul Rasul rob Rasul to je zabranjeno ili Abdul Nabi u većini slučajeva to je zabranjeno znači ime koje ukazuje da je, ovaj, na robovanje nekom drugom mimo Allaha to je zabranjeno drugo pravilo je da da je ono da je to ime koje samo Allah u svojstvenu. Ne smije se dati ime koje je samo Allah u Kao svojstvo, kaže Ar-Rahman. Ne smije nositi ime Ar-Rahman ili Rahman. To je greška. Samo je Allah Rahman ili Al-Alim. Alim, Ali, onaj koji sve zna. Samo Allah sve zna. Il-Meli-Kul-Mulu, kvadestog od nas je nadijeva, vladar svih vladara. Treće uh, ime, Ne treba ne smije biti pogodno, ne smije imati pogrbno značajnje. Na Kod dara, vidimo da je poslanik ali je i u drugim halicima spominje da zvao se, recimo, reko šihab, vatra ili... Ovaj, zvao se harb, rat, ratko. Ratko se zvao. Poslanik ali je sl. Vesl. to mijenjao, po su pokuđena pogodna imena. Tako daj, posebno ako je mladiće. Četiri imena koja... Uh, nemaju nikakva značajnja. Imate takve imena. Ko što je kinezne djevoje. Baci konzern u nizu. Stepence, da ne ime. Ne, kod nas isto. Kod nas. Ovo sam spomenuo. Mi-a, ena, tena, antena i ostalo. Sve svoje imena koje nemaju nikakva značajnja. To treba izbjegati. Ali to lijepo zvuči ljudima. Samo neke nešto lijepo zvuči, a, a nema nikakva značajnja. I petu, da u imenu a, da u imenu nema samo hvale, to ono što se pominja. Da se ne neko nađe ime svet pobožni. Genetler. što su na Facebooku paradeju svaka po imena. Imaju profile, pa toliko. Nadi sebi, a, ime iskreni rod. Tuka mu spa, tuka se isks. Potko znao da se istra. Ili pobožnalje poticaja. I tako dalje. Genetska moli dosta. Dobro, to su znači pravila koja je trebao imati u biljku da dajem bi završili. Ako ima kakve pitanja daćemo pa minuta ne s noća. Na sljedećem pridavu isto, isto ćemo govoriti o imenima. O imenima koja su jeli pokuđena, zabranjena i tako da. Ujrum. Ujrum, Suleyman, Hadjina. Za ime Amin. Amir. Amin. Amin. amin. To je, amin. Uh, vjerovatno misli se na emin. Emin, onaj ko je pouzdan, emin. Ali u nas je malo ono, kad se u nas sad ime Amina, emina, to isto. I ovo je emin ili amin. Amin. amin. amin. Stvari, pravilni ješ govarti emin, onaj ko je koje pouzdan, kog je ni ispod znači to ime ima lijepo značenje. Jer samo gleda imena od Melika. Po ispravnom mišljenju, oj, dozvoljeno, može se da. Mada neki smatraju da je to meko je, ali pokuđeno, mada se nije zvat ime na Melik. Samo nemojte azvad da. Već nikog baš. Samo azvad. Mada ima Azraela nije potvrđeno vjerovodostom ja, ja, ja, ja, ja, ja. medisima. Postoje neke slabe predaje da je melek smrti, da sam ima Azraela. Nema, vjerovodosti. Znači, iz pravnijeg Azartija je smrti kao što se spominje u Koranu. Jer nigdje se u Koranu ne spominje kao Azrael. A uzmišen Allah ga često spominje u stvari, relativno često u Koranu kao melek uzme, smrti ili melek smrti. Sad imao pitanje imena, imena uvijek ovaj zanimljiva. I odmah ljudi pitaju, eh, je l' ovo dobro, je l' ono dobro, Je l moje ime gdje je bil moje? Uglavnom ako ima kakvi neslučaj ovih tematiki, ovaj možete pitati, ali ono je l moje ime ili je mu sina mu komšije, tu ćemo naći imenik, damo i tako Ako nema više pitanja, قَالَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ نَصْرُكَ